إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أحمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finar Ikhwan fidjin rahimani Wa rahimakum Allah Pendengar Radi Raja Yang jemulakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur Kepada Allah atas segala nikmat Yang telah memberikan kepada kita Kita sudah membahas Dari kitab Pasyatun Nufus Iaitu asbab Penyebab-penyebab Iaitu hidupnya hati Dan Penuh-penuh makanan yang bermanfaat bagi hati. Kita sudah sudah membahas diantaranya rah zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian kita sudah membahas al -istifar. Lalu kita lanjutkan dengan al Beserta bagaimana adat berdoa. Kemudian kita sudah membahas Salawat kepada Nabi SAW. Dan yang kelima adalah Qiyamul Lail. Yang keenam adalah Az-Zuhud. Terhadap kehidupan dunia ini Kemudian yang ketujuh Kemarin berakhir Yaitu tentang Muhasabah Yaitu muhasabah Dan macam-macamnya jiwa Kemudian kita melanjutkan Perkara yang bisa Menghirupkan hati kita Dan seharusnya kita Memperhatikan perkara tersebut Yaitu Asyabar wa syukur Sabar dan syukur Ikhwan fiddin rahimah Warahimahkum Allah Pendengar raja Dimanapun anda berada قال المؤلف بكاثة نصف فلما كان الإيمان نصفين فنصف صبر ونصف شكر كان حقيق على من نصح نفسه وحب نجاتها وآخر سعادتها أن لا يحمل هذين الأصلين العظيمين وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين biidallah Allah yaumil qiyamati ma khairan ma khairan fariqain iman memiliki dua bagian bagian yang pertama adalah sabar dan bagian yang kedua adalah syukur hari ini sesuai dengan apa yang diceritakan nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nabi bersabda ajabarni amrul mu'min in amrahu kulluhu khair وليش ذلك لأحد إنا للمؤمن إن أصابته ضرأ وشكر فكان خير الله وإن أصابته ضرأ صبر فكان خير الله رواه مسلم عن سعيد بن سنان رضي الله تعالى عنه sungguh menajukkan orang beriman itu semua urusan semua perkara baik bagi dia dan hal ini tidak terdapat kecuali kepada orang yang beriman apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka dia kenikmatan sebut dia bersyukur dan menjadi baik baginya. Dan apabila menimpannya musibah, menimpannya kesulitan, maka dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, r.a. Maka orang yang sebenarnya orang yang memberikan nasihat kepada dirinya dan mencintai akan kesuksesan untuk jiwanya serta mengutamakan keberuntungan dan kebahagiaan untuk jiwanya untuk nafsunya hendalah dia jangan meremehkan dua perkara ini yang sangat agung yaitu bersyukur, bersabar dan bersyukur dan hendalah menjadikan perjalanannya perjalanannya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas dua jalan yang dimaksudkan yaitu hengkala dia bersabar dan bersyukur sehingga Allah menjadikannya pada hari kiamat bersama kelompok dua orang ini yaitu orang yang bersabar dan bersyukur maka telah demikian dimurahkan Allah subhanahuwataala beberapa ayat menunjukkan betapa pentingnya kita untuk bersabar dan bersyukur bahkan dalam empat ayat empat surat Allah subhanahuwataala menyebutkan tentang bersama dengan orang yang bersabar dan bersyukur yaitu surat Ibrahim surah 14 ayat yang ke Allah berfirman "Wa laqad arsalna Musa biayatina al-akhrij qaumaka min adh-dhulumati ilan-nur wadhakkirhum bi ayati wa bi ayyam la inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin kami telah mengutus Musa bila ayat kami agar mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Dan memberikan peringatan kepada mereka kepada hari-hari Allah. Itu hari-hari Allah di sini adalah peristiwa yang akan terjadi pada zaman-zaman mendatang. Kesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sabarim syakur. Orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Dan di dalam ayat yang lain dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat ke 31, demikian juga Allah menyebutkan kata-kata sabarin syakur. Alam tara anna al-fulka tajri fi al-bahri min ayatihi in fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. kalian memperhatikan, tidakkah kaum memperhatikan Bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Maka sabar dan syukur ini Allah subhanahu wa taala menggandeng memberikan tempat satu untuk sabar dan syukur. Tadi pada ayat kelima surat Ibrahim, pada ayat ayat tiga surat Luqman, dan juga pada ayat yang ke 19 belas dalam surat Saba. Allah berfirman: "Faqalu Rabbina baid bi na asfarina wazalmu anfusahum, fajalna hum ahadifahumazalna hum kullu mazal. Inna fi dzalik ala ayat li kulli sabarin shakur." Maka mereka berkata. Ya Rabb kami, jahkanlah darat perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian ini, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Sabar lagi bersyukur. Ini, subhanallah subhanahu wa ta'ala, menempatkan dua kalimat yang bersamaan dan bergandengan yaitu sabarinsyakur orang yang bersabar dan bersyukur demikian juga dalam surat asy-syura surat yang ke-42 pada ayat yang ke-33 Allah berfirman iyaza iyasha iskinir riyaha fayadlan rawaka dala 'ala dhahrihi inna fi dhalika laayatun likulli sabarin syakur bila Dia menghendaki, iya sya. Apabila Allah menghendaki, maka Yuskiniriyah Allah akan menenangkan angin, mendiamkan angin. Fyaulal narawah tidak ada maka kapal-kapal tersebut tidak bisa berjalan di permukaan laut itu. Sesungguhnya inna fidah di kalayat lilikul sabarin syukur. Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan selamat, bisa mengarungi kehidupan ini sampai kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian penulis mengatakan: Inna Allah Subhanahu Jalan ja Sabra Sabra Jawadan La Yabu wasariman la yandu wa jundam ghaliban la yuhzam wa hisnan hasinan la yuddam Allah subhanahu wa taala menjadikan kesabaran ini yaitu sifat sabar seperti kuda liar kuda yang lari kencang yang tidak akan pernah tersungkur menjadi seperti singa yang tidak pernah gelisah singa yang tenang menjadi seperti tentara yang senantiasa menang tidak terkalahkan Menjadikan sabar seperti benteng yang kuat Yang tidak bisa hancur Ini merupakan Istilah-istilah Yang dipakai Untuk kesabaran bahawa Sabar seperti Pudalar yang kencang, yang tidak pernah tersungkur Yaitu yang kuat Seperti singa yang tidak pernah geli gelisah seperti singa yang tenang Dan seperti tentara yang tidak pernah terkalahkan Dan seperti benteng yang tidak pernah hancur Maka sabar merupakan Kekuatan yang sangat besar bagi seorang. Fahu wal nasru akhwansya kifan. Maka sabar dan pertolongan merupakan dua saudara kembar yang tidak akan terpisahkan. Inna Allah ma'asubirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wada madzah Allah alaazza wa Jal di kitabih asubirin. Allah subhanahuwataala memuji di dalam Al Quran kepada orang-orang yang sabar wa akhbara annahu yatihim ajrahum bighairi hisab wa allahu mubaritaukan kepada orang yang sabar bahwa Allah akan memberikan pahala kepada mereka tanpa hisab sebagaimana Allah berfirman innama yuwafas sabirun ajrahum bighairi hisab sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa perhitungannya itu tanpa hisab dalam surat az-zumar ayat yang ke-10 wa akhbara bahwa mahum bihidayatihi wa rahmi dan Allah memberi, memberi kabar bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar yaitu dengan pertunjukannya dengan hidayahnya dan dengan pertolongannya wa fathihil mudin dan dengan kemenangan Allah yang nyata sebagaimana Allah berfirman di dalam surat al-anfal ayat 46 wasbiru innallaha ma'as sabirin bersabarlah kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka perhatikan ikhwan siddin rahimani wa rahmakum Allah. Pendengar raja-raja dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Akidah al-sunnah wal ah. al wal-jamaah. Keyakinan al-sunnah wal-jamaah tentang kebersamaan Allah kepada hamba dia ini. Bersama di sini al-mahiyya, ma'iyyatullah. Ada dua macam. Yang pertama adalah Ma'iyah Ammah dan yang kedua adalah Ma'iyah Khasah. Ma'iyah Ammah Ma'iyah Khasah. Adapun Ma'iyah Ammah kebersamaan Allah bersama hamba-hamba secara umum bermakna adalah ilmu Allah meliputi mereka. Sebagaimana Allah berfirman: Wa ma'akum ainah ma'akuntum, Wallahu bima ta'amanun basir. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan dalam surah al hadid ayat yang keempat. Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum wallahu bima ta'maluna ta bashir. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Yaitu ilmu Allah bersama kita. bahwa Allah mengetahui kita bahkan tidak ada daun yang runtuh. Satu daun yang tering runtuh di tengah hutan yang gelap. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wa ma paskutumi wa rakatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apalagi kita. Maka Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Kalau Allah berfirman. Wa huwa ma'akum. Bahwa dia bersama kalian di manhali kalian berada. Artinya di sini bisa adalah uh, ma'iyatullah ya secara umum maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata bersama ini ikhwan fillah benar-benar di mana di mana Anda berada kata bersama tidak harus dimaknai adalah bersamaan dengan pengertian fisiknya. Maka kalau kita saja memahami kata bersama Yaitu ketika seorang menulis surat kepada istrinya Karena dia berada di sana, jauh di sana ketika melaksanakan tugas Kemudian dia mengatakan, istrinya mengeluhkan berbagai macam persoalannya Lepas dia membalasnya dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi Kemudian mengatakan pada akhirnya, kamu jangan khawatir, aku selalu bersamamu Padahal di sini dia berjauhan fisiknya. Maka kata bersama, ya, kalau kita saja mengartikannya dengan tidak satunya atau tidak dekat dengan fisik. Ketika kita pakai bahasa tersebut, juga orang Arab mengatakan, Sirtu wal komaro, aku berjalan bersama bulan. Bukan berarti bulan kita putun berbarengan dengan kita, tapi kita berjalan bersama cahaya bulan. Dan orang mengatakan, aku berjalan bersama bulan. Maka kata bersama di sini adalah ma'iyatullah kepada hambanya Yaitu pertama Ma'iyyatun ammah Ma'iyyat secara umum Bahwa itu ilmu Allah meliputi semua makhluknya Tidak pilih itu kafir, tidak pilih itu muslim Semua makhluknya Benda mati atau benda hidup Bahkan tadi Mawab atas kutumi warapatin ilai alamuhah tidak ada daun daun yang jatuh kecuali Allah subhanahu wa taala maha tahu mawab atas kutumi di sini warapatin dalam bahasa Arab disebutkan nakiroh yang datang dengan bentuk nafi maka di sini daun apa saja di mana saja daun tersebut berada di mana saja maka Allah maha tahu daun itu jatuh ilmu Allah mengetahuinya maka di sini Maiyah Allah bersama orang yang sabar maknanya. Yang kedua maiyah khusyoh. Kalau tadi yang pertama maiyah ammah, yaitu ilmu Allah meliputi semuanya. Ya, sebagaimana Allah berseru man, wa mu'makum ainamakuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna ta basir, Allah Mahatuh apa yang kalian lakukan. Ini adalah maiyatun ammah, maiyah ammah, bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya tentang keadaan kita semuanya. Tidak. Ada yang tidak diketahui oleh Allah s.w.t. Kemudian yang kedua, mak iya khaslah, iaitu kebersabaran Allah secara khusus, maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lebih khusus lagi kepada orang-orang yang bersabar. Lebih khusus lagi kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah bersirman, wa sbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'alladhi lataka'u walladhinahum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang berbuat baik. Di antara mereka yang berbuat baik. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebersamaannya. Apa maksudnya bersamanya Allah? Ini masuk kepada makna ma'iyah mak khusus. Bersamanya Allah secara khusus Yaitu Al-Nasr Yaitu pertolongan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa akan bersama Dengan orang-orang yang sabar Pertolongan Allah Bersama orang-orang yang bertakwa Pertolongan Allah Bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan Wasbiru innallah ma'as sabirin Fadhafara sabirun Bi hadhil ma'iyyah Bi khair dunya wal akhirah Maka orang-orang sabar akan mendapatkan kebersamaan ini, yaitu kebersamaan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa fazu biha bini amil bati nawaitanirah dan akan mengalami keberuntungan, kesuksesan dengan kesabarannya tersebut, yaitu mendapatkan nikmat-nikmat yang sifatnya batin dan nikmat-nikmat yang sifatnya zahir Nikmat batin orang yang sabar. Coba perhatikan saudara sekalian. Ketika mendapat musibah. Ketika dia mendapatkan musibah. Dia bersabar. Dan itu menjadi kebaikan bagi dia. Coba ketika orang dapat musibah. Kemudian dia dirundung duka yang berkelanjutan. Kemudian membuat badannya sakit. Dia tidak bisa terobati dengan duka yang dia alami. Maka orang yang bersabar akan merasakan nikmat dengan sabarnya tersebut di batinnya Dan juga ini terakhirnya Karena kalau orang selalu sedih hatinya Maka badannya akan sakit, bukanlah demikian Kalau orang mengalami rasa duka yang berkepanjangan Maka batinnya sakit, demikian akan berpengaruh kepada jasadnya Malas, makan, tidur tidak enak dan tidak nyenyak. Kemudian aktivitas juga demikian tidak bisa seindah waktu ketika dia tidak mengalami kedukaan tersebut. Maka bagi orang-orang yang bersabar akan merasakan nikmat baik nikmat yang batin maupun nikmat yang zahir. Wa ja'alathu bahanaul imama fid din malutattun bil suwar bil yakin. Fa qala ta'ala bi qouli ihtadul muhtadun wa minhum ummatan yahduna bi amrina wa kanu biayatina Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-imamah fitn al-imamah fitn yaitu menjadikan kepemimpinan dalam agama ini itu tergantung dengan sabar dan yakin ya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lammah sabaru wa kanu biayatina yuqinun dan keperjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk kami dengan perintah kami ketika kapan? Ketika mereka bersabar dan ketika mereka dengan ayat ayat kami mereka yakin. Oleh karena itu Syukh Islam Ibn Taymiya beliau mengatakan, Bisa beri yakin, tunalu al-imam matufiddin. Dengan sabar dan yakin, kepemimpinan agama akan dipegang, kepemimpinan agama akan diraih. Sabar dan yakin. Sabar maksudnya apa? Disebutkan oleh Sheikh uh, Profesor Dr. Brawijaya Haili dalam kitabnya an nasihat. Yang maksud sabar adalah jadu ala tulab ilmu al amal bihi. Yaitu dia semangat untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan. Bersyukur di saat dinilai lundhars hidup sibuk menyibukkan waktunya siang dan malam untuk apa? Al-ilmu wal-amal, ilmu dan amal Silafan lima da'afan azraimuhum Berbeda dengan orang yang lemah Azraimuhum yaitu Keinginannya, lemah Himmahnya, andalik Wa akhlaatah lirra'ah, dan dia suka dengan Yang enak-enak, suka dengan ikhira ah Saja, wa aslamanassahu Li syahwati syahwatiha Dan dia hanya menyerahkan Dirinya, sesuai dengan Kemauan syahwatiha Farahimmatafidtara'at Walaupun tidak amal dan dia tidak memiliki keinginan untuk mencari ilmu dan juga tidak punya keinginan untuk menjalankan ilmu tersebut dengan amal perbuatan. Allahu Akbar. Ini merupakan keadaan yang sangat menyedihkan. Allahu Akbar. Kemudian al-yakin, yaitu kuat dan sinilmi yang berawal dari disohih, yaitu kekuatan dalam ilmu yang dibangun di atas dalil yang sohih wal fahm as-salim duna ma'radiyahul ba'dhu min at-talab li anfusihim dan pemahaman yang lurus tidak sebagaimana yang dipahami sebagian orang yang dari para penuntut ilmu yang ridha kepada diri mereka min an yakuna bahwa yang mereka raih di dalam cari ilmu hanya sekedar dengan taklid saja Ya, Dengan taklid saja kepada seorang alim Atau taklid kepada penuntut ilmu Taklid yang alim Atau tolim ilmin Maka Yang dimaksud Ayat ini Bagaimana disebutkan Al-Syaul Islam ya, Dengan sabar dan yakin Kepemimpinan akan Dipegang Kepemimpinan agama akan dipegang Yaitu dipegang oleh orang-orang yang memiliki Kesabaran dan keyakinan Bisa berwal yakin sabar dalam menutup ilmu sabar dalam mengamalkannya menyembuhkan dirinya siang dan malam untuk itu tidak seperti orang yang lemah dalam menutup ilmu dia hanya istirahat saja dia hanya santai saja dan menyerahkan dirinya kepada syahwat keinginannya orang yang yakin adalah orang yang kuat ilmunya dibangun di atas dalil yang benar dalil yang suhid dan di atas dibangun di atas pemahaman yang lurus tidak ya, sebagai mana sebagai orang dalam menuntut ilmu mereka hanya taklid saja kepada orang alim dan hanya taklid saja kepada thalibul ilmi wad'a an al-haqqa yaduru wa ma faima sunnahatun ghayra ghayruhu dan dia mengira dan mengaku bahwa mengaku ngaku kebenaran hanya ada pada dirinya saja tidak ada orang yang mengerti sunah selain dia padahal dia hanya taklid kepada pada orang lain ini banyak terjadi. Ya, oleh karena itu kita di sini dianjurkan untuk senantiasa meraih, ya, yaitu alimah atau fidi dengan kesadaran dan keyakinan, sabar menurut ilmu dan sabar dalam mengamalkannya. Yakin senantiasa memahami dalil dengan baik, memahami dalil dengan kaedah-kaedah agama yang sudah ditetapkan dan dipahami serta diajarkan. Dari generasi ke generasi dari para ulama atau nafsu soleh maka dengan itu akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini tidak dengan yang lainnya kepemimpinan agama diraih dengan kesabaran dan keyakinan maka SWT wafirman, wa ja ma di sini Allah subhanahu wa taala memujjelma minhum a'immatan yahduna bi'arina lamma sabaru wa karnu bi ayatina yukinun. maka akan menjadikan di antara mereka Pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk dengan perintah kami ketika berharap bersabar dan berkeyakin dengan ayat-ayat kami. Wahabrat Taala, "An sabr khair li ahlihi muakkidan bil yamin." Fakala Taala, "Walain sabartum lawa khair lissabirin. Allah subhanahu wa taala memberitahukan bahawa kesabaran Sifat sabar itu sangat baik bagi orang yang memilikinya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menekankan dengan sumpah. Yaitu walain sobartum. Apabila kalian bersabar. Lahua jawabannya. Di sini. Dengan la mutaukit. Lahua khairun lissabirin. Maka itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ayat ini. ya, Sebelumnya adalah terdapat potongan ayatnya wa in aqab tumfaqibu bimuslima onqib tumdih walain sabertum la wahhirul lisobirin apabila kalian mau membalas perbuatan aniaya yang, yang dilakukan orang lain maka balaslah sesuai dengan apa yang e, mereka lakukan kepada kamu tapi kalau sabar ya kalau kalian bisa bersabar itu benar-benar jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar Ayat ini turun, ikhwan fitim mahimani, warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana disebutkan dalam As-Sahihil Musnad min As-Bah bin Nuzul, disebutkan bahawa, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, banyak di situ yang meninggal, maka, pada saat Fad, Mekah, ya mulfat patuh mekkah, banyak orang-orang di situ yang ditahan oleh Nabi SAW, ya, kemudian, Uh, para sahabat ingin membalasnya maka Rasulullah s.a.w. mengatakan nasbir wala nu'akid kita bersabar, tidak perlu kita membalasnya maka disinilah uh, pentingnya kalau kita mau membalas orang yang menganiaya kita, itu dibolehkan ya, dibolehkan tapi tidak boleh lebih sama dengan perbuatan dolim yang dilakukan oleh orang lain. Karena la yuhidzallahu al-jarobisul iminal qaul min al tauli illa man dolim. Bacaan Allah sambil anak sambil alim. Allah gar sukak. Iaitu menampakkan perkataan yang buruk. Iaitu kecuali orang yang didolimi. Ya. Dan kalau mau membalas Baik dolim tersebut dengan ucapan maupun perbuatan, maka apa? Ina koptum. Kalau kalian mau membalas, Maka balaslah seperti apa yang telah mereka lakukan kepada kamu dari perbuatan dolim tersebut. Tapi wala'in sobatum kata Allah, Lahu khairun lissabirin. Apabila kalian bersabar, Maka itu benar-benar lebih baik bagi orang yang bersabar. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, Ma naqasama al-min sadaqah wa la zadallahu 'abdan ya'fa illa hazza wa man tawad'a lillah rafa'ahu rawahu muslim harta itu akan berkurang karena sedekah dan tidaklah seorang hamba itu diberikan oleh Allah dengan rasa maafnya dengan sifat maafnya kecuali akan ditambah kemuliaannya dan barang siapa yang Pendahati karena Allah maka dia akan diangkat derajatnya maka ketika menjelaskan hari ini Al Imam Al Alama uh, al Muhammad Al Utsaimin rahimahullah Taala beliau mengatakan dalam syarah Al Usolihin beliau katakan terkadang iblis ketika kita mau memberikan maaf kepada saudara kita yang memiliki kesalahan kepada kita Syaiton selalu menggelitik hati kita apakah engkau takut kepadanya. Engkau pengecut. Jangan kau biarkan. Maka kalau orang memiliki sifat pemaaf, apa kata Nabi? Ma zada Allahu 'abdan bi aqsin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memiliki pemaaf, karena juga pemaaf dibangun di atas kesabaran. Sabar ketika dia dianiaya orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak Allah akan mengangkat derajatnya Allah akan memuliakannya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersabrum sabirin apabila kalian bersabar maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar wa akhbar anma'a shabr wa taqwa la yatur kaitu adu walau kana bi taslitin Allah memberitahukan bahwa dengan sabar dan takwa ini, maka makar-makar musuh tidak akan bisa membahayakannya. Meskipun musuh tersebut, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta, kelayan dan lain sebagainya, kalau ada pada seseorang, Sabar dan takwa maka semuanya itu tidak akan berpengaruh. Makar apapun yang mereka lakukan, perbuatan jahat apapun yang ingin mereka lakukan kepada orang yang ingin ditolimi semuanya tidak akan berlaku. Sediakah mana Allah subhanahu wa taala berfirman: Wain tasybiru wa taqkuu, la ya dzurkum keidhum shayaa. Inna Allah bima yaamaluna muhibba. Seandainya kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, maka kehiduhum, yaitu makar-makar mereka tidak akan bisa membahayakanmu sedikitpun. Di dalam bahasa Arab ini perlu kita pahami sedikit, karena bisa menambah kepada kita pemahaman yang lebih, yaitu di sini siapun nafi, di sini kia siapun nafi, kemudian ada anak kiroh datang dalam syair nafi, la kaiduhum kehiduhum Ya, Bahwa tidak akan membahayakan makar-makar orang jahat yang ingin membahayakan kita Selama kita ini sabarkan takwa Itu tidak akan ada pengaruhnya Sedikit pun Sedikit pun Dari makar-makar mereka Sekecil apapun Inna Allah bima ya'maruna muhid Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Apa yang mereka lakukan Makar-makar jahat yang mereka lakukan kepada saudaranya Mereka maha mengetahui Oleh karena itu bersabar bersabar dan bersabar bertakwa kepada Allah ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menaklukkan makar-makar musuh. Bersabar dan bertakwa merupakan senjata yang ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Tentu saja, insya Allah akan kita bahas apa itu sabar. Ya. Maka di sini sebagai pemahaman sabar adalah menahan diri, habsul nafsi, bersabar sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Saalah Usaymin. Yaitu sabar ada tiga macam As-sabru fi tu'atillah As-sabru'an maksiatillah Was-sabru'an akzalillah Sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Sabar untuk tidak Berbuat maksiat kepada Allah Dan sabar Di dalam menahan ujian-ujian yang ada Termasuk sabar Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Adalah Tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya Kalau dia membalas akan tidak melebihi dari apa yang dilakukannya dan tidak membalas itu jauh lebih baik dan kalau dia memaafkan jauh lebih baik apabila pemarah sama itu dibangun di atas kesabaran bukan dibangun di atas sifat pemecut maka Allah akan menambahkan al-iz yaitu menambahkan kemuliaan. La wa la azza adillahu biafin illa iz tidaklah Allah menambahkan kepada seorang yang memiliki sifat pemaaf. Kecuali akan diangkat dan ditambahkan kemuliaannya. Ikhwan Siddin. Rahimani wa rahimakumullah. Wa'allakal falah. Bisabri wa taqwa. Fakala ta'ala. Ya ayuhal ladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu. Wa attaqullaha la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ma... Memberikan kepada kita khabar. yaitu menggantungkan al-falah, kesuksesan dan keberuntungan itu tergantung kepada sifat sabar dan sifat takwa. Sebagaimana Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu Serta setaribat. Ya Rob itu ribat di sini adalah orang yang menjaga di perbatasan perang. Wa taqalluhi la'an lakum tuflihuun bi'taq wa agar kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Wa an mahabbatihi li ahli wa fi dhalika 'azamu ta'ala Allah yuhibbu as Dan Allah Subhanahu wa taala Mengkabarkan. tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Dinan ini merupakan Sebesar besarnya dorongan bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya, Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya. dan Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dengan tiga perkara. Kura'ashal salihin Nabi Salaf kulli minha khairul minalaih al al dunya ta'hasadun. Fathalah taala wabashiris sabirin al labirin idha asalatu musibah. Qalu inna wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa la nabul wa naqum bi shay'in min al-khawfi wal du'i wa raqs Kami uji kalian ya, dengan satu ketakutan dan kekurangan harta. Kemudian Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan berbuahan. Mereka bergembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan sesungguhnya Kami milih Allah dan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan apa? Ula'ika alaihim salawatu min rabbim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadud. Dapat tiga perkara. Mereka bagi mereka salawatu min rabbihim. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dari Allah kepada hambanya. Sebagaimana kata Abu'l-Aliyah. Dari Alimam al-Bukhari adalah as-salam alihim. Iaitu pujian kepada mereka. Warahmat dapat rahmat. Dan mereka dapat petunjuk. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Dengan tiga kenikmatan yang orang-orang yang hasad tidak akan bisa hasrat kepadanya. yaitu mendapat pujian dari Allah, mendapat rahmat dari Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'al al-fawz bil janna wal najata minan nar la yuhzi sabirun Allah menjadikan keberuntungan dengan dan dengan, dengan surga dan keselamatan dari neraka dan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. Inni jaza ituhul yawmabi mausabaru an-nahumul faizun sesungguhnya aku akan membalas mereka pada hari itu dengan apa yang mereka dulu sabar dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah ar Ra'du: Jannatu adnin yadhu kulun alaihim yad jannatu adnin yadhu وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرْيَتِهِمْ وَالْمَلَاِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ Surga azan mereka akan masuk ke dalamnya Dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka Istri-istri mereka, anak keturunan mereka Dan para malaikat datang menuju kepada mereka Mengucapkan سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَ Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Sabar dulu ketika hidup di dunia ini, ikhwan, Rahmani, rohimani, warahmukmulloh. Maka sabar itu merupakan tali pengekang bagi orang beriman. Sabar merupakan tali pengekang. Allah Tiadzulumayyirjiilaiha, di mana dia jalan kemudian kembali kepadanya dan imannya berjalan. Tidak bisa bersandar kecuali kepada tali bengkang itu. Falah iman aliman la sobarolahu. Tidak ada iman bagi orang yang sabar. Maka dia tidak ada iman di sini adalah tidak ada iman kesempurnaan iman. Iman yang lemah bukan dia ada iman sepenuhnya. Wa ingkana fa imanun qadirun fi koyatid baki. Meskipun dia beriman, imannya sangat lemah. Wa sawabuhu iman yaabudulah ala harfin dan pemilih iman tersebut yang tidak bersabar adalah orang-orang yang menyembah Allah ala harfin di atas huruf-huruf saja. Fa in asabahu khairun khairun itma'anna Kalau ada kebaikan yang menimpanya, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnatun ala wajhi khasratun yawwal akhirah. Kalau seandainya ada musibah yang datang kepadanya, maka wajahnya berubah, ya seakan-akan dia mengalami kerugian dunia dan akhirat. Wa lam yahzim minha illa bisafaqatil khasirah maka dia tidak akan mendapatkan kecuali kerugian fa khairu 'ayshin adrakahu su'ada bi sabarihim maka sebaik-baik kehidupan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bahagia adalah hanya dengan kesabaran mereka wa tarakku ila manazil bi syukrihim fa saru baina janahi sabar ila jannatin dan mereka akan naik menuju tempat yang sangat tinggi tempat yang sangat mulia dengan syukurnya mereka dan mereka berjalan dengan dua sayap yaitu sabar dan syukur menuju kepada surga Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi Wallahu dzul fadhli azim. Ini merupakan keutamaan Allah yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat agung. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan dua keagungan ini yaitu As-Sabru wa-Syukur As-Syukur Karena tidak ada kecuali pada orang beriman. Ajaban li amri al-mu'min Fa inna amrahu kullahu khair Wala Wala yajid dalika Wala yajid dalika Li ahadin Illa lil mu'min In as-sabatuhu sarra Syakara fa kana khairan lah Wa in as-sabuhu Soborak fakanah khairallah. Sungguh menanjutkan orang beriman itu, semua urusannya menjadi baik bagi dia, dan tidak ada kecuali pada orang beriman, yaitu apabila mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Jadi kebaikan, Karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan bersyukur, malah disalahgunakan jabatan yang dia pakai, malah disalahgunakan harta, uang yang dia miliki untuk melacu berjudi, tidak mau haji, padahal mampu haji. Tidak mau korban, padahal bisa korban. Tidak mau menyumbang, padahal bisa menyumbang dan seterusnya. Berarti dia tidak menjadi kebaikan meskipun mendapatkan kenikmatan. Lebih-lebih dalam mencapai dan mendapatkan kenikmatan itu dengan cara yang tidak halal. Maka pada hakikatnya bukanlah kenikmatan, tapi nikmatan, yaitu musibah, siksa. Dan apabila orang Bumin itu mendapat musibah, bersabar. Karena enggak semua orang itu bisa bersabar. Ya, apalagi jadi kebaikan bagi dia. Orang sakit enggak sembuh, kemudian bunuh diri dengan minum overdosis, obat overdosis atau gantung diri. Namun orang yang beriman, maka dia bersabar dan mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang dia dapatkan. Yang insyaallah kita akan melanjutkan tentang kesabaran ini pada Pertemuan-pertemuan yang akan datang, maka ketahuilah ya sesungguhnya kesabaran ini apabila kita memilikinya akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Akh, Al-Fawil, Omar. Nama. Nama. Baik para pendengar, Hadiraja dimanapun anda berada. Kita akan lanjutkan pada sesi soal jawab Dan kita akan angkat terlebih dahulu dari soal pesan yang sudah masuk Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz uh, Ustaz, sebagian orang ketika marah atau tertimpa musibah atau cobaan Sering mengucapkan sabar itu ada batasannya Apakah benar sabar itu ada batasnya Dan bagaimanakah sikap sabar yang harus kita terapkan dalam diri kita sedang Ketika sedang marah Atau tertipu musibah Atau bersabar dalam mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah khairan dari Eko di Jakarta Ustaz, Tafadul, Ustaz. Ya. Baik Yang namanya sabar Ya tadi Habsud nafas mengekang diri Dan Syed Muhammad bin Salah Saya belum menjelaskan Sabar pada tiga tempat, tiga macam As-Subrufi tu'atillah sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun dapat musibah tetap dia menjalankan salat berjamaah meskipun dapat musibah dia tetap menjalankan kewajiban yang lain sabar an maksiatillah sabar menanggul dari maksiat kepada Allah meskipun dapat musibah dia ya, hilang mobilnya hilang motornya tidak datang ke dukun karena itu melakukan maksiat kepada Allah tetap dia bersabar sabar ala azabillah sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya maka juga dijelaskan dalam syarah Al-Busolin oleh Syaikh Muhammad bahawa orang yang dapat musibah itu ada empat tingkatan. Yang pertama orang itu tersebut, ya marah dapat musibah, ya dengan barangkali memecahkan piring, memecahkan gelas, sobek sobek bajunya, pukul pipinya dan seterusnya. Kemudian bahkan sampai kepada menyebut sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin mengatakan kau tidak adil, padahal aku sudah sholat, sudah begini. Ya, maka yang pertama tadi, haram. Ya. Yang kedua, bisa sampai kepada kufur, bisa keluar dari Islam. Kalau hanya segedar, ya, tabuk-tabuk putih, sobek baju, dan lain sebagainya, marah-marah, itu masih uh, apa tingkatan haram dan jelas ini merupakan perkara yang tidak di, dibenarkan. Ada, ada pun sampai mengatakan Allah tidak adil, maka bisa kufur. Ini yang pertama, orang yang dapat musibah. Keadaan yang kedua, orang dapat musibah dia bersabar. Yang sabar, dia menahan diri. Gak suka dengan musibah yang ada itu. Ya. Karena orang, kebanyakan gak ada orang yang suka dengan musibah. Tapi gak sampai lepas kontrol. Dia tetap menahan dirinya. Menahan diri dalam tiga perkara tadi. Ya. Tidak berbuat maksiat. Karena kalau sampai ngomong sesuatu adalah maksiat, bahkan kufur tidak adil Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal aku sudah sholat sudah ibadah dan seterusnya. Atau dia mencacatkan piring atau dia sobek sobek bajunya, pukul pipinya, cabut rambutnya. Maka ini makziat. Dan yang kedua dia bersabar tidak melakukan semuanya itu, tetap taat, tidak melakukan maksiat, dan sabar atas ujian. Yang ketiga ridho, jadi dia rela dengan keadaan yang dia alami dari musibah yang ada. Dan yang keempat adalah bersyukur ketika dapat musibah. Dan ini diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mau mengikutinya yaitu sebagaimana riwayat yang sahih dari Ibnu Majah bahwa ketika Nabi dapat musibah beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah atas segala keadaan demikian maka tidak sabar ada batasnya tidak ada bahkan batasan sabar ya orang yang sabar ketika ada orang melita yang menangis di kuburan anaknya kemudian Nabi menegurnya ya, memberikan nasihat untuk bersabar dan dia mengatakan dengan makna Engkau uh, tidak mengalami apa yang aku rasakan, maka setelah dikasih tahu bahwa yang bicara itu Nabi berubur orang wanita ini datang kepada beliau dan minta maaf. Lalu Nabi bersabda, apa Inna maksoberu enda aswadu madilula sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika dia pertama kali mendapat musibah, ya bukan setelah cabut-cabut rambut dan seterusnya kemudian bersabar, ya maka dia bersabar sejak pertama kali mendapat musibah. Semoga tidak diberikan seperti seperti itu. Nah, um, Amset. Baik, Sat, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari telefon Sat yang ada di Cimangis bersama Pak Hairudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini soal bersyukur. Say. Jadi kalau di daerah saya ini terlalu banyak kalau dia mendapat ini hmm, atau rezeki nambah atau Habis kawinan atau apa dia bersyukur dengan memanggil orang gitu kan, dia undang tetangga, panggil Ustad, dia bikin seperti takhullan. Itu apakah ada contohnya kayak gitu gitu? Kalau kita diundang, kayaknya nah, terus acaranya ya, takhullan ini. Kalau enggak dia habis kawinan, yeah. kalau enggak dapat rezeki lebih seperti mana gitu? Yeah. Bersyukurnya gitu apa itu benar? ya sudah itu aja terima kasih Assalamualaikum ya. rahmattullah wabarakatuh oh, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz iya ya, ya adapun bentuk syukurnya dengan kita misalkan setelah perkawinan ada undangan makan-makan yaitu disebut sebagai walimah Ya dari itu dianjurkan malah aulimu aulimu walabishah ya ada kan walimah meskipun hanya dengan syah yaitu satu ekor kambing Maka kalau kita mengadakan sebutir setelah perkawinan, setelah ketika itu namanya walimah, walima, ya itu dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kemudian, ada pun dapat berski, kemudian mengundang orang makan juga tidak ada masalah dengan rasa bersyukur seperti itu. Dan ulama asal Rasulullah dulu suka mengundang makan bersama-sama. Ya, ada pun acara yang diadakan, kemudian acara baca-baca tertentu dipimpin tertentu. Dan ini ya ini acaranya ini yang tidak ada contohnya seperti itu. Ya maka di sini pisahkan antara uh, adanya bentuk syukur seperti itu kemudian dengan acara yang dilakukannya kalau memang tidak ada acara yang lain, kalau hanya sekedar barangkali ada tausiyah ya, maka tidak ada masalah orang untuk memberikan tausiyah, kemudian makan bareng-bareng, tapi kalau sudah ada acara seperti baca-baca bareng-bareng pikir bareng-bareng, itu sudah seperti yang sering kami sampaikan tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah Ustaz. Kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apakah sikap kita sebagai orang yang berpegang kepada pemahaman salaf ketika ada orang yang menjelaskan sunnah terutama dari kalangan al-bid'ah, apakah kita tetap bersabar, Ustaz? Ya iya. Ya, baiklah, ya. Uh, bersabarnya kita di sini tentu saja hanya lepas dari tiga persolatan disabar Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Maka Ketika orang mencaci sunnah Mencaci ini Kemudian kita membalasnya Lalu menimbulkan madorat yang lebih besar Berarti dikatakan kita tidak sabar Nah kalau kita membantahnya Kemudian bisa memberikan manfaat Berarti kita sabar Kalau kita membantahnya Kemudian mendatangkan madorat yang lebih besar Berarti kita tidak sabar Karena tidak sabar dan berasa takut kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman: Wara'at asubur ladina yadouna min dulilah. Sayyubul Allah aduam bilwa ri ilmin. Janganlah kalian mencaci-maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kemudian akibatnya mereka mencaci Allah. Ya, yaitu tanpa ilmu, permusuhan tanpa ilmu. Maunya kita membela, tapi justru malah merugikan. Maka di sini Haruslah paham kaedah-kaedah itu tersebut. Ya, dengan sabar dan yakin. Yakin, paham Dengan keadaan yang ada. Ya, kemudian juga paham dengan kaedah-kaedah. Apa yang harus kita ambil sikap. Ya, tidak semua orang yang eh, dia dikatakan sabar. Dan tidak semua orang yang kemudian berkata-kata tidak dikatakan sabar. Maka semua kembali kepada keadaannya. Mana manfaat yang ada. Ya. Kalau manfaatnya kita ngomong. Kita membela. Dan situ jelas ada manfaatnya. Maka juga tidak sekedar membela. Dibangun di atas al-yakin. Wad-sober. Ya, sabar dan yakin. Yaitu dengan ilmu. Maka kita di atasnya sabar seperti itu. Ya. Seperti Imam Ahmad. Beliau memilih. Tetap mengatakan apa? Dan mengatakan Al-Quran adalah. Alhamdulillah bukan makhluk. Ya, boleh dipukul. Bahkan boleh dipenjara. Sebagian juga dibunuh. Oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dan itu. Apa namanya? Ada manfaat bagi kaum Muslimin dan mendorong bagi pribadinya. Maka hal ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dalam hal ini. Kalau sebagai tokoh, bagaimana penjelasan uh, Syaikh Muhammad bin Salimin? Ya, maka dia harus bersabar untuk menjelaskan kebenaran tersebut meskipun mengancam dirinya. Adapun bagi perorangan yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, maka dia bersabar. Ya, diam. Manroa, minkum mengkorom. Fal yugyibu biadz, wa ilm yistatifah bilisani, wa ilm yistatifah bilib. Fadzilka daful imam. Apabila di antara kalian mendak membungkaran, rubah dengan tangan, kalau mampu, kalau gak mampu dengan lisan, kalau gak mampu dengan hati, maka dengan lisan para ulama yang memiliki ilmu. Ya demikian juga dengan tangan umaro, ya, ulam Umar, yaitu uh, pemerintahan para ulama amroh di sini. Ya. Kemudian orang yang tidak memiliki apa-apa maka dengan hatinya bersabar dan meninggalkannya, tidak duduk bersama mereka karena khawatir terfitnah dengan keadaan tersebut. Dan kalau kita melihat keadaan kita lihat dulu apa namanya pandangan yaitu umuratul maswaleh wal mafasid menjaga mazlahah dan mabshadah dan ini harus dibangun di atas dalil dalam menimbang perkara-perkara tersebut tidak sembarangan. Allahualam. Naam Ustaz. Kita akan angkat dari uh, pesan singkat Ustaz. Baik, ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap anak dengan tetangga yang usil dan sirik dan suka berbuat sirik pada anak sering sekali bersikap baik padanya? sukron Iya, ya. uh, itu maksud sirik maksudnya benci ya. Ya. Itu, ya, sudah tak laku perak. Nah, silik sebab silik ini kalau disepelekan, bisa salah besar. Silik menyekutukan Allah semata-mata. Uh -huh. Maka menghadapi seperti itu, sebagaimana hadis tadi disebutkan mana kau sama alul min sodaqin, wala zadillah bi'afin illa izza, waman taubaanillah roka'ahu roawah Muslim tidaklah berkurang harta karena sodaq. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki pemaaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya. Maka pernah ada seorang bertanya kepada Syeikhul Ibrahim Al Haili, ya, ketika ada orang yang berbuat jelek, kemudian dia balas kebaikan, dicuakin, apa kata beliau? Dibaikin lagi, datangi lagi, sampai datangi lagi, itu tambahan pahala bagimu. Maka di dalam Al Akidah Al Wasitiah Syaikhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau mengatakan di situ Ahlu sunnah orang yang paling Arham, yaitu orang yang paling rahim Besar kasih sayangnya kepada sesama makhluk Setelah mereka mengajak kepada orang bertauhid Maka mereka mengajak An yasilaman koto'aka Yaitu mengajak Untuk menyambung orang-orang yang memutus memutusmu Wa'an Tukti man haramaka Untuk memberi kepada orang-orang Yang tidak mau memberi kepadamu Masya Allah ini Maka Nabi mengatakan, لا يسلوا سبيل مغافى ولكن الواسيل التي يكوتى أرحمه وصلahu رواه البخاري. Bukankah orang yang menyambung satu rahim itu orang yang membalas kunjungan? Akan tetapi orang yang menyambung ketika diputus, ia menghubungi. Itulah orang yang dikatakan menyambung satu rahim yang diantara keutamaannya ditambahkan umurnya dan ditambahkan rezekinya maka kepada tetangga, kita harus berbuat baik meskipun kita dicuekin apa, tetap berbuat baik, dan ya kalau tetap dia berbaca pada kita dia kena ayat, wallah la yukmin kena hadith, wallah la yukmin, wallah la yukmin faqon, faqilah man ya Rasulullah ya alladhi layak man jaruhu bawa yukhahu sungguh enggak beriman tidak beriman sampai tiga kali beliau mengatakan siapa Rasulullah, orang yang tetangganya enggak pernah aman dari apa namanya gangguannya maka kita tetap bersabar sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa berikan keamanan kepada tetangga kita meskipun mereka tidak berbuat baik kepada kita demikian. Amset, kita akan angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Oh. Uh, Assalamualaikum. Mas. Assalamualaikum. Ya, uh, begini Paku Set, ada seorang anak ya, dia itu diuji sakit sekian lama dan Uh, untuk pengobatan yang baru ia jalan ini Itu kurang syari uh, Dalam Islam itu kurang diizinkan Seperti uh, dia itu harus Meminum air seninya sendiri Dan uh, dia juga merasa um, Menyesahkan orang tuanya Gitu Polstad uh, Untuk itu orang tuanya juga sangat memaksa dia Untuk melakukan pengobatan tersebut Dia juga sudah tahu Polstad itu uh, Dilarangnya pengobatan itu Bagaimana sikap dia Polstad uh, Di sisi lain dia tidak ingin menyusahkan kedua orang tuanya karena keadaan dia seperti itu tapi satu sisi lain juga dia tidak ingin mengobati uh, melakukan pengobatan seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana ya. sikap seorang nabi Pak Ustaz? Cukup ya. ya, nih. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu saja itu tidak syar'i. Kencing itu najis dan setiap yang najis haram dan tidak setiap yang haram itu najis. Maka di sini Nabi bersabda inna Allah lam ja al shifa'u mati Firmaharrom Allah Alaiha Rauhul Nasai dan Sahih Al Shalbani. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku, yaitu yang apa namanya dari perkara yang haram. Maka akan ada kecuali dua uruh seperti Abdul Hamid Auff memakai baju dari sutra, ya sebagai yang sahih dibawa oleh lurus di dalam, bila terjemudikai terlihat termukatid. Ya ini darurah, karena adalah tutub yang mahzurah yang darurat membolehkan yang tidak boleh ya seperti orang yang mau e, makan bangkai makan babi kalau dia lapar kalau mati enggak makan babi misalkan yang ada cuma babi kalau enggak makan mati maka dia bisa mati dalam keadaan bermaksiat nah maka sebagaimana sebuah rasa-rasa di dalam kaidah fikih ya sehingga dia apakah sudah turun atau tidak karena ad-daruru tatbuhi al ya ya maka disebutkan dalam Al-Qur'an inna ma harrama alaikumul maytata wa damahu wa wa ma uhilla bihi la ghayrilah faman ittara ghayra balin wa la 'adil fala isma 'alaihi darah kemudian bangkai darah daging babi dan yang sebelah tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala ya tadi barang siapa yang tidak melampaui batas ya faman ittara ghayra barang siapa yang dan dokter yang itu darurat maka faraidh mali tidak ada dosa baginya. Maka di sini untuk menentukan kondisi darurat apa tidak ya itu ada pembahasan tersendiri ya kurang lebih yang namanya darurat itu bisa mengancam jiwanya atau mengancam di antara salah satu anggota badannya sebagaimana disebutkan As-Suhah dalam kitabnya qawaid al-fiqh al-kubra al dan apa-apa ma turu'anha. Maka di itu disebutkan apa itu makna ad di antaranya mengancam jiwa, mengancam anggota badannya. Kemudian, yang menentukan kondisi darurat atau keadaan terpercaya, maka kalau keadaan darurat, darurat daruratu tubihu al-mahdzurat. Namun sebelum kesana, mengambil mencoba untuk yang lainnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari telepon sebnya dari Pak Udin di Babelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak. Eh, ini kat Waalaikumsalam. Uh, bagaimana kesab kesabaran apa yang uh, saya alami ini itu telah dikhianati oleh istri dan uh, nasihat apa yang perlu saya sampaikan kepada sang istri ini? Terima kasih, saya sambunglah ya. Ya, sekompas. Silakan nasihat. Halo. Uh, Ya, yes, Pak. Pertanyaannya adalah am um, besian ya, nanti saya enggak mau tanya lebih jauh apa itu, yang penting untuk umum apa saja. Maka kita lihat ya perkaranya ya. Kemudian ya namanya kalau kita masih sayang kepada istri, maka kita beri beri nasihat kepadanya. Ya karena orang yang bahagia dan tidak melebihi kebahagiaan orang tersebut apabila orang yang dicintainya itu mendapatkan hidayah dari Allah dengan antaraanya dia, sebagaimana disebut oleh al imam Abdul Aziz Ibnul Bas dalam kitab beliau, yaitu Abu Utubilalbah. Al maka di sini kita harus bersabar, ya. Dan kalau memang sudah pada tahap, tahap yang tidak bisa ditoleransi, ya, maka di tangan suamilah, ya, istri tersebut, ya, dia dikasih pekat, ya, sebagaimana uh, disebutkan kalau kalian khawatir kepada nusuz mereka maka berikan faydhu hunna yaitu beri nasihat kepada pada mereka nusuz di situ adalah di makna albar almurtafiah wanita yang meninggi wanita yang tidak mau diatur ya nusuz maka yang seperti itu enggak dapat berhak enggak berhak dapat nafkah dan seterusnya tapi nasihat kalau tidak yaitu wahjuruhunna uh, fil wajih ya nah. kalau enggak bisa ya, yaitu di Bisa ranjang, kalau enggak, terlibuh dan pukul, uh, pukul sini kalau belum berleh, tetapi itu tidak sampai membekas. Ya. Namun tahapan pertama itu nasihat, mamo indho yang baik, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai dilupakan, karena doa itu sangat-sangat besar manfaatnya. Kita enggak punya senjata, yang lain mesti doa kepada Allah. Adoaa silahkan mungkin meskipun sebegitu lama. ...mengatakan derajatnya doa'if. Dia sebagian mengatakan hassan. Bahawa doa merupakan senjata bagi orang yang yang beriman. Allah alam. Nah Ustaz, kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Jampang, apabila ditimpa satu musibah... ...apa yang harus lebih diingat dalam usaha agar kita bisa bersabar, ya. Ustaz? Uh, ketika kita dapat musibah, apa yang kita ingat? Bagaimana Nabi bersabda? Ma yusibul muslim nilwasb walana sabin wala gham walahamm walahazal walahamm hatta shalqatushaqaha illa kafarallahu biha bin khataya wa raw muslim tidaklah meninggal seorang muslim dari bencana musibah penyakit perkara yang menyedihkan dan semuanya sampai dulu yang menusu orang beriman itu kecuali Allah akan menghapus kesalahannya maka oleh sayyid muhammad muslimin qala orang yang musibah ingat dua perkara perkara yang pertama adalah Bahwa kita minta, ya dimintakan derajat kepada Allah, derajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ditambahkan derajat kepada Allah dengan musibah itu. Kemudian yang kedua, kita minta supaya diberikan, dihapuskan kesalahan kesalahan kita. Ya. Dan kemudian jangan lupa dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. ya Allah, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali. Semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka kita ingat seperti itu Keutamaan sabar ya, Bagaimana Allah menjanjikan kepada orang-orang yang, yang sabar Maka di sini kalau kita ingat itu InsyaAllah ketika dapat musibah Kita akan bersabarkan Semuanya adalah milik Allah dan akan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, namun ya. Kita akan angkat kembali dari penelpon di Pekayon bersama Ummu Dedat Assalamualaikum Ummu Waalaikumsalam Iya silakan Ummu Assalamualaikum Tat Waalaikumsalam Ini berkaitan dengan syukur dan sabar tadi ya yes. uh, Kita itu berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat yes. Dan kita juga sering banyak berdoa untuk uh, yang hubungannya di dunia Jadi kita berharap uh, apa ya untuk masalah dunia gitu ya, berdoa. Ya. Nah pada saat kita berdoa, udah banyak sering, tapi kok oh, gak dikabul gitu ya. Nah itu status Saya doanya. Gitu, <laughs> oh, <laughs> ya. Status doanya itu uh, bagaimana gitu. Ya, apa ya. dipending atau seperti oh. apa gitu. Iya, cukup imut. Iya. Ya, ya. ya. ya. ya. uh. Waalaikumsalam. Wa Silahkan. Uh, Sebagai mana Nabi SAW bersabda, Yustajabulakum malam yagjal, fayakulu doa tu, walam yustajab li, wah, wow, walam yustajab zalik. Rauh Musliman Nabi Shallallahu Alaihi Nabi bersabda, setiap kalian itu doanya pasti dikabulkan, selama dia tidak terburu buru. Siapa orang yang terburu buru adalah orang yang mengatakan, aku sudah berdoa, namun belum dikabulkan itu namanya terburu-buru dan ini bisa menjadi penghalang dari doa. Maka Allah berseru, mudahuni as-tadi berdoalah kalian kepada Aku pasti Aku kabulkan. Ya, apabila kita bisa melepaskan dari penghalang-penghalang doa, seperti juga yang menghalangi doa orang yang makannya haram, minumannya haram, ya dia mengadakan tangannya ke langit, kemudian apa namanya mad amuuh haram wa masrabuhu Allah mabtu haram wa ghudya haram ya fa anna ystajid muslim. Tuma tara makanan nyam nyamannya haram, bagaimana doa Nabi disetimakan. Maka di sini ya saya katakan kaidah ya semua perkara itu akan bisa berlaku dengan dua poin yang harus diperhatikan yaitu tawaf urut wa ifal mawami. Terpenuhi syaratnya tidak ada penghalang, maka betul doa pasti dikabulkan. Kalau nggak ada penghalangnya, diantara penghalang tadi adalah seperti terburu-buru, mengucapkan kok oh, gak dikabul-kabulkan, itu namanya terburu-buru, ya dan tidak dikabulkan kalau orang seperti itu, atau maka haram dan lain, lain dan sebagainya, atau dia lofil, ya itu tidak khusus dalam berdoa, banyak penghalang-penghalangnya, demikian. Sudah kita bahas dulu waktu di bab doa, penghalang. Hmm. Namsan. Kita akan angkat kembali dari penelpon kita yang sedang dalam perjalanan dengan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mau tanya. Ini di tempat saya, saya bekerja di perusahaan, Ustadz ya. Biasanya kalau pada saat sholat id itu proses produksi itu tetap, tetap berjalan sehingga karyawan yang muslim itu tidak tidak dapat menjalankan sholat idnya. Sementara pada periode ini saya coba mengangkat itu. Ya. Kalau nanti seandainya ini membawa efek yang tidak baik bagi karyawan dan bagi saya sendiri, apakah tetap saya tetap wajib mengangkatnya menjadi supaya mereka itu diberikan haknya untuk melaksanakan kewajibannya? Ustaz mohon nasihatnya eh, Ustadz. Cukup baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tuan. Silakan Ustadz. Uh, uh, tentu saja. Ya, solat id ini, ya, saya meskipun ulama berbeza pendapat dalam masalah hukum, dan saya mengambil itu wajib karena di antara hadis yang mengatakan tidak bisa apa bisa mengganti sholat Jumat ya dari sholat id ini maka di sini ya melihat dari sisi itu dan masalah hadis dan ini merupakan syiar Islam yang sangat besar ya saya e, berikan masukan agar diperjuangkan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan malborot yang lebih besar kepada yang lain ya dan insya Allah hal ini dijamin oleh Negara dalam masalah seperti ini Ya apalagi pasti juga hari libur Dan seterusnya Maka itu semua insya Allah bisa diatur ya Dan mudah-mudahan perjuangan Bapak Dirija oleh Allah dan tidak menimbulkan Efek yang lebih parah Dari keadaan semula ya Karena ini termasuk Intan surullah suruh Allah Barang siapa menolong agama Allah Maka Allah akan menolongmu Dan akan mengukuhkan kedudukanmu Dan itulah dengan setepat-tepatnya, dengan sebaik-baiknya, sebelum melangkah, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan demikian. Nampak. Kita akan angkat kembali dari pesan singkat Ustadz dari Hilah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang selalu menangis kalau ingat akan cobaan yang telah lama menimpanya yang tidak kunjung selesai, masihkah dikatakan sebagai orang yang sabar Ustadz? Tolong diulangi asalnya. Iya. Apakah orang yang selalu menangis kalau mengingat akan cobaan yang telah lama menimpanya, yang tidak kunjung selesai, apakah masih dikatakan orang yang sabar, Ustaz? Ya kalau musibah yang sudah lama menimpanya dan tidak kunjung selesai berarti masih ada musibah, maka menangisi musibah yang kita alami tidak ada masalah. Nabi juga beliau menangis ketika Ibrahim meninggal, yaitu putra beliau. Beliau menangis sampai-sampai orang sekitarnya heran. Dan ee, Nabi mengatakan apabila ingin rahmat dicabut darimu, maka menangis yang biasa, yang wajar, tak ada masalah. Ibunya meninggal, ayah meninggal, meneteskan air mata, menangis. Tapi ketika menangis teriak-teriak, maka dikatakan itaniyahah yang dikatakan ya yu'adbul majid dibuka ihsil buka, yaitu majid akan tersiksa dengan tangisan, yaitu tangisan yang sifatnya niyahah. Ya, namun kalau tangisan biasa saja, ya, Insya Allah tidak mengapa namun kalau musibah ini sudah berlalu lama masih ingat, beringat-ingat maka hendaklah jangan mengingat-ingat tersebut ya, pandanglah jauh ke depan sehingga kita tidak terusik oleh kejadian yang sudah berlalu ya, karena itu akan mengganggu kita dan bahkan kalau kita berlarut begitu, bisa merugikan kita, dan juga baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun agama kita akan kita, akan rugi kita mengalaminya, demikian nah, Mas, kita akan angkat uh, pertanyaan terakhir dari penelpon, Zed Ya, ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya silakan. Arami. Halo assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila saya mengontrak rumah 1 tahun delapan juta, tapi apabila bayar setengah tahun empat apa itu termasuk ribatan? Iya. Iya, ya. cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila saya mengontrak rumah itu termasuk ribatan? Iya. Iya, cukup. Assalamualaikum. rumah tidak Karena Bapak tidak pinjam uang, bukan balikan uang, tidak. Ya. Kalau Bapak beli beli barang satu dapat harga 1 juta, kalau beli dua dapat 1 juta 800 dapat potongan misalkan, itu enggak ada masalah, ya. Enggak apa-apa bukan riba. Karena yang namanya riba itu adalah uh, ada dua macam, riba fabel, riba nasi'ah, riba tambahan baik tambahan barangnya maupun tambahan waktu. Nah itu itu dengan dengan syarat yang sejenis, ya. Al-Fidda Bil-Fidda Al-Azab Bid-Dahab Al-Fidda Bil-Fidda, Al-Tama Bil-Tamar Al-Milah Bil-Milah wal hinta Bil-Hinta Al-Fidda Bil-Hinta Al-Fidda Bil-Hinta Al-Fidda Bil-Fidda Al-Fidda Bil-Fidda Al-Fidda Bil-Fidda Mas dengan emas, perak dengan perak Garam dengan garam, kurma dengan kurma Kemudian gandum dengan gandum Ada enam di situ, enam jenis Maka itu kalau misalkan emas 1 gram, nggak boleh ditukar dengan 2 gram, itu namanya riba fadl. Ya, uang pinjam uang 1 juta, ya kemudian mengembalikan 1 juta seratus, itu namanya riba fadl. Kalau ada ditambah waktu, maka masuk juga riba nasihat. Ya, maka kalau orang pinjam uang, itu masuk riba dua-duanya. Pinjam uang 1 juta, nanti bayar 1 juta seratus, seminggu atau dua minggu atau satu bulan. Nah, itu masuk kepada riba fadl dan nasi'ah. Maka kalau misalkan orang nuker uang, Ya harus segera dikontanin, enggak boleh ditukar besoknya. Kalau ditukar besoknya sekarang 1 juta uang recehnya besok misalkan itu masuk riba nasi'ah, enggak boleh langsung ditukar pada saat itu. Allahu a'lam bis shawab. Nah, Ad, mungkin sebagai penutup dari antum sebelumnya. Ya, baiklah sebagai akhir dari pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat yang sabar, yakin, bersyukur sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin dan sesemuanya itu memang tidak bisa kita raih kecuali selalu dan selalu kita menuntut ilmu dengan kesabaran, menuntut ilmu, bersabar kita dalam menuntut ilmu insyaallah dengan begitu ilmu bertambah diharapkan juga amal bertambah. Allah wa'alamusawab ini yang Wallahu a'lam. Wallahu'alaikum. Wa sallallahu'ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Wa, wa akhudu da'wana alhamdulillahi alamin.